Deschis, puftiți, puftiți, a rule deschis, poftiți, cu strâșnic golf și greșmază din Italia frumoasă arjezată. Da. Măi șterem <cute> <mult jupărei. cute> Nu, prea, nu prea <cute> domnule. Puține fași ajung în golful ăsta, uitate lume. Doar căsva marinari în drum spre Pristol și mai arunca ancora la fanul amiral Pembroke. Mai sunt oamenii din sat, dar În timpul săptămânii puține și fac drum pe aici. E în ordine, șupune. Aici, la dumneata, mi-arunc și eu ancora pentru o bucată zică de binevenit, domnule. Nu stiu cum să vă spun. Spunem, capitane. Capitane. Să, să știți eu până e nu sunt pretentios Băutură, slanină, o wow, mai mult de vreo. Și. Limba aceea de pământ, de pe care se văd corabile cu cum trec, eu, e, îmi place Domnule, știți, la hanul meu e obiceiul să... <cute> ah, ah, Eu știu ce te de jupăs. Poftim! <cute> ah. Când se i spravesc banii ăștia, vii iar la mine și-mi cer. Mulțumesc, mulțumesc. Și acum, hai, repede, repede, repede, pe un rom, că sunt setat. <grijă> Patru ore am călătorit cu diligența. Data, în data, domnule capitan, <grijă> îndată. Hei, băiețași, ia fă în coa. Cu mine Să vorbiți tu? cu cine altul? Mai vezi vreun băiețaș pe un apropiere? Da, aveți dreptate, sunt singur. Mm. I-l spune tu, a? Ce caos pe aici, te-a trimis stai că să cumperi o, o cinzeacă de robă? Nu, domnule, nu. Eu locuiesc chiar aici, la Han. Sunt fiul Hangiului, Jim Hawkins mă cheamă. Jim Hawkins, <gânt> <gânt> Jim Hawkins, băiatule. Vrei să câștigi tu ceva bani? <gânt> Un ștrângar de vârstă, ta are atâtea dorinte. <gânt> Uite, dacă ești cu minte și-l pe bătrânul capitan la fiecare început de lună, ai o băncuță de patru penii a? Așa ca asta -o, <gântă -i> Ce zici? Ce să zic, domnule capitan Un asemenea pitac n ce să-mi strice Vorba e ce trebuie să fac pentru el <gântă -i> Așa nu-mi Uite, treaba care ți-a așteaptă E cum nu se poate mai simplu E o jucărie pentru un batist, ca tine hm? Gim, băie o hm. mereu cu ochii în patru Cu ochii în șap. Uita-te mereu pe drumul care duce spre Han. Si dacă vezi cumva un marinar cu un singur picior. Un marinar cu un singur picior spre? Așa! Un marinar cu un singur picior. O figură de vulpe bătrână merge și boca ne boca, boca, boca, boca, boca manunț, Imediat! Ai priceput? Da, da, domnule capitan. Dacă apare, vine într-un suflet și vă dau de vest. Așa se face.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 Afară de asta era grozav de zurbagiu. De câte ori întrecea măsura la paharele cu rom, ne băga mușterii în sperieți, silindu i să-i asculte poveștile înspăimântătoare și fioroasele cântece marinărești. Clientul acesta, Buclucaș, i-a făcut tatii tare mult sânge rău. Mai ales că bietul de el era pe atunci măcina de o boală care îl doboruse la pat. Doctorul Livesey venea din sat la câteva zile să-l vadă. Doamnă Hawkins, da. asta e situația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 Aveți un ajutor de nădejde. Oh. Jimmy, un băiat de ispravă, cunoaște bine treburile hanului. L-am văzut mai adinaur servind clienţii de celea mai mare dragul să te uiţi la el. Îndura se va vreun suflet îngostiv să-i spun orb ce a pierdut darul vedere în slujba Angliei şi a lui George. În ce parte a țilutului se află? Te afli la hanul Amiral Bimbo, lângă golful Black Hill, om bun. Aud un glas, un glas tânăr. Vrei să-mi dai mâna și să mă călăuzești în casă, prietene? Desigur, domnule, dați-mi mâna. Au, au, de ce mă strângeți așa, mă doare? Au! Acum, băite de mână, Repede şi vă-l Domnule, vă, vă rog să mă credeți! nu pot! Așa. Na. Au! Mă duci numai decât să o Vă rog, domnule, e pentru binele dumneavoastră! Un capitanul e un om foarte nervos! Stă mereu cu sabia scoasă! Marşi asemura! E un când o fi în fața lui să strici! Bill, uite un prieten, dacă nu face asta... Au! Domnule, vă rog, nu-mi suciţi aşa mâna! Fă cum spuneți. Vă am de ales. Pedra! E! Uite! E un prieten! Hai, pe baza, și ești Stai-locului! Dacă nu văd, ne-am schimbat cât se poate de bine. Ce vrei? Ți-am adus ceva. Ține-i ce-ți-e țin cu mine. Semnul negru e avertismentul nostru, Billy Bones. ne întoarcem la ora 10 toți care mai rămas în echipajul lui Flint. Dacă nu ne predai obiectul, răzbunarea noastră va fi cumplită. Dacă loc și lor, Mai ai șase ceasuri să te gândești, Billy Bones. Șase ceasuri. Gândește-te bine, ne dai obiectul sau ești pierdut. Te mi a dat de urma <gânt> Pe că sunt pierdut! Pierdut, Jim! Domnule Capitan, liniște mă Jim, vă rog! Jim, sunt aici, domnule! Sunt aici! Ticăloșii sunt. vor să pună mâna pe lădița mea de marinar. Acolo, acolo i-a totul. Ai grijă de ea, Jim! Mm -hmm. Și acum. Hai, nu mai sta. Tu te repete după doctorul. Vă simțiți rău, domnule! Vă simțiți rău! Doctorul! Să adune oamenii din sat! Să iațe pe toți ticăloșii! Sunt pe aici, pe aproape, Orbu, ceilalți, echipajul Flint, bătrânul Flint, piratul, Domnule. semnul negru, peste șase ore. Nu, vă le va simți, te rog! semnul negru! Piratul, lădița! Lădița! ca mi se întâmplă ceva! Lădița! Mamă mama! Mamă, mama! Ah. Domnule. Domnule. Domnule. Domnule. E mort, e... nu mai e nimic de făcut Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule Atâtea necazuri într-un timp atât de scurt no. Abia au trecut câteva zile de la înmormântarea bietului totată. Și mușteriul nostru își găsește și el sfârșitul oh. Dumnezeu să-l ierte! Deși ne-a făcut doar fagul și s-a ținut doar de beții și scandal. Mamă, trebuie să ne grădăm și să facem Peste câteva ore vor veni foștii lui tovarăși să-și ia prada! Ce tu spui, băiete! Orbu, acela cu baston, așa. i-a lăsat un avertisment capitanului. ce Semnul negru! Ce? Au spus că vor reveni în seara asta să-și ia ce se cuvine. Capitanul mi-a spus să am grijă de lădița asta. Eu, eu cred eu că... -s că -s Panie, te-n te Trage o plonul, Jim, trage o plon, repede! E mai bine să nu se vadă lumină de afară. Ursica, mamă, ce frică, nu știi, o lasă întrebări de Jim și încearcă să afle unde își ținea căpitanul cheia de la lădiță. O ținea la gât, legată cu o șforiță. Căută. Când a început să ai și a smuls-o de la gât, și a aruncat-o pe jos. Ce iște unde vaia, unde să fie? Iată, iată. Dompă, dompă, dompă, dompă. Să încercăm amândoi să deschidem lădița. Hai ajută-mă. Hai. Mai Mai, ce te banet! n aș fi crezut cum marinul zdrență nu poate fi așa bogat. Ia uite, bani de toate ferurile, de toate feruri. din, din toate colțurile lumii. Oh. Mult trebuie să fi colindat mările. Numai puține monede sunt de-ale noastre. Englezești. Și când te gândești că de trei luni nu ne-a mai plătit nimic pentru găzduirea la Han. Da. Mare cârpănos! Mm. ia 1 unu, doi, trei... 4 peni. Oh. Oh, măcar dar avea bani mai mari să ies mai repede la Socoteana. Mamă, ce faci? Număr banii pe care mi-i datora. Și restul? Restul banetului nu mă interesează. Mamă. Eu sunt o femeie cinstită, Gim. N-o să iau niciodată decât ceea ce mi se cuvine. Niciun bănuț mai mult. Dumnezeu le-a făcut târziu. mama. E! Ce tu dar monei de Jim, Și cred că au venit. Suntem pierduți. Trebuie de ne și să fugim. N-am apucat să nu toți tuș banii pe care ți-a dat o rană. M-am încurcat în atâtă somn. de bani, mamă. Uite, că s-a rotunjit O să iau din lădița legătura asta de pânză. O amintire de la lupt de mari. Jim, Jim, Jim, să fugim pe ușa din spatele barului. Un om presat pe pote. E o singură soluție. Trebuie nu plecem de aici. Mai mult ca sigur că au de existența ei. Hai. C'est parti Qu'est-ce qu'il y a de son sport de mouchard Là dans Poftiți, domnule inspector. L-am adus cu mine și pe Jim Hawkins. Ei o înghețat. Da, erați așteptați. Poftiți, poftiți, domnilor. Bună seara, domnule Taylor. Bună seara, domnule doctor. Israici. Fiți bineveniți, fiți bineveniți, domnilor. Luați loc și faceți vă comos.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 Slujitorul venit puțin mai devreme din sat Nu știa prea multe amănunte Da, acolo era gălăgie mare, domnule, se certau, căutau în odaia mortului Ceva, n-am, n înțeles prea bine ce Oricum am priceput că n-au găsit ce căutau Au hm. sfărâmat totul la han, chiar și pendula De prins n-am reușit să-i să prindem Când am năvărit peste ei, au fugit care încotro sau au răspândit în bezdă ca potârnichile Paz de mai prinde Domnule Dens, nu se reproșează nimeni nimic Ți-ai făcut datoria cu prisosință Mă tot întreb un lucru ce ar fi căutat oamenii aceia cu atâta înverșunare? Ah, o fi vorba de alți bani? Nu, nu, nu cred, domnule Tot ce era înlădit s-au luat Nu mai există pe fundul ei nici măcar o lescare Atunci despre ce poate fi vorba? Dacă am priceput eu bine Că era o la e cumplită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 L-am găsit în lădița răposatului, capitan Un pachetel învelit în hârtie ceruiță Da Dar dăm cuțitul de pe masă, Jim, și să-l deschidem da, E ca bine pecetuit Se vede că înăuntru e ceva important da. O hartă O hartă Harta unei insule, din câte îmi dau seama Sunt notate latitudinea, longitudinea. Dar uite aici, trei cruci roșii ha. Priviți Grosul comorii E aici Așa Domnule Treileunii, îți dai seama? Am dat de urmele unei comori Comora vestitului pirat flint Grozav, doctore Hai să te așa acum de prăpădit Adumitare de meserie Iar eu de moșia asta care îmi dă mai multe dureri De cap decât câștii Ce intenție aveți? Mine plec la Bristol În trei săptămâni Ce zic trei? În două Vom avea cel mai frumos vas.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 o cunosc doar de atâția ani Sunt sigur că un băiat isteț ca tine Va face cinste expediții noastre Domnule Prevăți că o să avem vânturi prielnice Călătorie ușoară și nimic Nu o să le poată împiedica Să găsim insula și comoara O să avem bani Să ne scăldăm în ei Trei la unii Primesc să merg cu dumneata De un singur om mă tem în toată tărășenia asta De cine le zi? De vreunul unul din pirați? Nu no. Nici vorbă Singurul om de care mi-e frică Ești dumneata Trei lunii Asta e bună mă Nu te supăra că te-o spun așa în față Nu prea știi să-ți gura Aha. Nu suntem singurii care am aflat De existența acestei hărți Dacă indivizii care au atacat Hanu Află de expediția noastră Nu se vor da în de la nimic Pentru a ne împiedica să găsim banii Tăcere deci Da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 La Bristol oh. te -te, la da. eh. Ia să vedem care-s veștile ah, Mor de nerăbdare să aflu Ce-a făcut pe acolo domnul Trilauni. Deci, da. dragă Livzi Îți dau vești bune oh. Am cumpărat vasul și l-am echipat oh. Are 200 de tone Și poartă numele Hispaniola Hispaniola, da Ce mi-a dat mai mult de furcă a fost Alcătuirea echipajului Găsisem cu chiu cu vai și șase oameni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 Ia uși, lup de oare da, Nu-s ei feți frumoși, dar judecând după înfățișare au inimi de voinici a, a, Altceva mai scrie? Da, da. Deci, așadar, livzii vin o repede Dinelu Hawkins da? să-și ia și el rămas bun de la maica oh. sa. Vă aștept cât mai repede la Bristol pe amândoi. Temnează ah. John Trelawney. Grozav, Plecăm deci, domnule Lizi! Da, băiete. Da, iar în privința maică poți fi liniștit. I-am angajat un om să o ajute până la venirea ta. Oh. Asta ca să pleci cu inima ampetată. Domnule, domnule, nici nu știu cum să vă mulțumesc. Hai, hai, hai, hai să nu mai pierdem vremea, Jim. Mâine dimineață plecăm la Bristol. Oh. Ce zici de Hispaniola, doctor. Ai da, o corabie frumoasă. Pare solidă, dar... Mă rog, eu nu mă prea pricep la treburi de-astea. Domnule, ten, capitanul Smollet dorește să vă vorbească. Să e... Aș dori, domnilor, să stăm de vorbă în cabină. Cum doriți? Vă rog. Eh? Capitanul Smollet, ce esteți? Suntem gata de plecare? desigur.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 prea multe lucruri. cuvântul meu că n-am spus nimănui nimic. Lips, dumneata ai făcut-a. e doar un copil. Acum nu mai contează cine a vorbit. Oricum, e bine să fim cu ochii în Am onoarea să vă salut, domnilor. Antipaticum, Pare totuși cinstit și priceput. Vom vedea. Echipaj, patură la costuri. Rine, Roș, mm, ce țară o fi bubuind tare! Re marinar, ce face aici? Da, mă uitam la tunt, domnule, să Hai, ia-o loc. Du-te la bucătar și roagă să-ți dea ceva de lucru. Da, domnule, da! E, e, nu, ce pe corabie. 15, 15, dar, capitanului, eu, ho ho, ho ho oh! Ești cu toții, capitanului, Yo ho ho! oh, oh! Ești cu toții, Ești mai schimb și tu o vorbuliță cu bătrânul John Silver. Nu, domnul capitan, Simonet a zis să-mi dat Nu, nu, nu, nu, nu, nu ai la ce să mă ajuți, fiule. Mai am deșters câteva vase și-mi termin treaba pe ziua de azi. Hai, stai jos, stai jos! Cum când... doresc, cum doresc! A, aveți un papagal foarte frumos, Silver, doar că nu prea înțeleg ce zice. Azi, ți spun eu, să știi, băiete, Că mi-a prezis mult noroc în călătoriile astea peste măruri. Măruri! Măruri! <I -a>... <Ei! gri> Liniște! Liniște acolo, între punți! N-au uschi, avem oasfeți! Pasără plestemată! Ah, papagalul ăsta are peste 100 de ani băiete. Cât câte întâmplări a văzut ăsta la viața lui! A navigat cu England în piratul, a fost în Madagascar și la Malabar. În Surinam și la Portobelo. Grozav! A fost la fața locului, și când se scotea cu abia naufragiată din fluviu la plata, acolo am învățat să spună. Când doresc? Când doresc? Când doresc? Și lui de mirare. 350.000 de monede din astea s-au scos atunci din fundul lat. Deci, papagalele dumneavoastră ne prezice că vom găsi bani mulți. Așa cred. Un fi știind de ceva. Eh, și acum, Jim, băiete, ar trebui să te duci la cabina ta. Da. Parcă am obosit. Bă, am frecat puntea de mie și sufletul. Am lustruit puțin și tu, nu? Hai, lasă, lasă, că ai să dorm întors La vârsta ta, somnul vine ușor. Auzi, Jim, da. când îți face plăcere, mai treci și pe la bucătărie, pe la bătrânul silver. Mulțumesc, ah, E o plăcere să mai schimb o vorbă cu un băiat fericheș. Și-i steți <laughs> mulțumesc bună seara. bună seara Bună seara, băiete Ha, să nu uit Dacă vrei să te îndulcești puțin Pagă mâna în butoiul ăla mare De lângă ușa bucătăriei Am pus în el mere Să le aibă echipajul la îndemână Mulțumesc Noapte bună, noapte, noapte bună. bună, băiete Noapte bună, domnule Silvar Nu vrea mie somn Să nu țin urmără ce butoi, băiete, oh, mm, Ce frumos miroase. Mai sunt vreo câteva mere. Ce-ar fi să ronțe lume chiar aici? Parcă aș fi într-o cabină mică, tică, doar a mea. Cabina lui Jim Hawkins. Capitanul Smollett, trei luni și toate lor sfure. Să hotărâm ce avem de făcut. Așezați-vă și lăsați galagia. Uite ce e, Mi s-a urât să stăm așa deoparte și să facem pe oile blânde. Mai ales de căpitan de Smowrit, ăsta mi s-a urât până peste cap. Scoate untul din noi cu disciplina. Auzi, Hans, n scaunul la cap nici cât papagalul meu. Ascultă-mă ce spun și vă n mai. Ai să dormi tot la proră, ai să muncești ca și până acum câteți te țin puterile. Ai să vorbești frumos și ai să fii cumpătat. Întoi dezlega eu. Bine, Silver, și atunci când le venim de hack? Când? asta e tot ce vreau să așa e, Așa e. e. Când mai așteptăm, Silver? Ne-am decis, să stăm cu mâinile în sân. Astăzi, dragi! Cât mai târziu? Iată când. Avem un navigator de mâna întâi. Pe capitanul Smollett, care conduce vasul ăsta blestemat. Mm -hmm. Și-l mai avem pe Triloni Și pe doctor. Cu harta pe care doar ei știu unde au pitit-o. Eu zic așa. Mm -hmm. Să-i lăsăm... Să găsească ei comoara ah. și să o aducă pe corabie. Da, da, da. da Dacă ar fi după mine, l-aș lăsa pe capitanul ăsta lui, să ne conducă înapoi până la jumătatea drumului și abia atunci l-aș face de petrecanie. John Silver, ești un om și jumătate. Nu e de mirare că pe vremea când te-a te șef de echipaj și cumplitul pirat Flint îți știa de frică. Asta cam așa e. <laughs> Nu mi-au trecut mulți pe dinainte. Lucrurile sunt deci tare le-aș veni de hack mai repede. Răbdare, răbdare, fiule. La momentul potrivit, le fac lactos de petrecanie. Cum mea. Până atunci însă, tăcere. Răspundesc cu capul. Și acum, hai! Săpiți-vă. Așa s-au petrecut lucrurile, da. domnilor. Ascuns în butoiul cu meri, am auzit totul. Totu? Lui capitan Smollet, ați avut dreptate. Oamenii angajați de mine la sfatul lui Silva sunt niște netrebnici. Recunosc cinstit acest lucru, deși nu îmi face nicio plăcere. De acum încolo suntem la ordinele dumneale Bătrânul Silver a pus totul la cale cu multă îndemânare E un om deosebit de bicler Stă mai bine spânzurare, dar asta e altă socoteală Deocamdată trebuie să ne prefacem că nu știm nimic Dar să fim cu ochii în patru Pe cei trei servitori aduși de la moșia mea vă puteți bizui Vă pot da și eu o de ajutor, <laughs> domnule capitan Bună idee, de tine băiete nu se ferește nimeni hmm? Poate te mai învârți pentru ei și le afli intenții Lăsați dar... pe mine, domnule capitan Vede. Că e din barțile, domnule, capitan! E sigur! Cum ajungem, să comorul pe uscat! URA! Cineţi să rămâneți pe insulă toată după viază? Ah! Pe uscat să veţi distracţii! Uitaţi, <laughs> Valer, ca huron! Hei, băieţi! Cine vine în barca asta? Eu! Hai! Voi! Tu! Tu şi tu! Da. Vă cu mine. da! Jim, băiete! Da. Suie-te şi tu în barcă! Iar voi rămâneţi pe vas! Bine, dar... Voi rămâneți pe vas! Năterăimor! A fost vorba să mă ascultați. Rămâneți să păziți fațul. Bine, Silver, dacă zici tu. Îl Silver! În date! Dați-i drumul, Așa, legați bine bărcile și o pornim la recunoaștere. Cred că e momentul să o șterg. Jim! Jim! Unde-i Jim? Jim! Am scăpat! Am scăpat de ei! O plimbare pe cont propriu e mai plăcută decât cu Silver și cu cei de teapă lui. Doamne, să aud pași. Te plănești că Silver a primit pe va după mine. un canibal. Am auzit că în partea asta de lume sunt insule cu canibal. Stai! Nu mișca! Nu mișca! Să știi că am un pistol la mine. Spune-ne cine ești și ce vrei. Vengan! Sunt Sermanul Bengan, de trei ani n-am mai scos o fărburiță cu nimeni, sunt un marinar. Mar marinar. Marinar? Ce m-ai speriat, credeam că ești un canibal. Am fost părăsit A. pe insulă, de trei ani trăiesc cu carne de capră, poame, pădureții și scoici. N-ai la tine o bucățică de brânză? Cât de mică? N-am.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 Dar la bord sunt câțiva din foștii lui tovarăși de bății. Nu cumva ieși unul cu un singur picior Silver? Silver, așa-l cheamă Un adevărat diavol e. Dacă Silver te-a trimis aici e. sunt pierdut Nu, nu, nu sunt tovarăș cu el Eu sunt de partea oamenilor cinstiți de pe vas Crezi că mă vor primi și pe mine între ei? Cu să mă pot întoarce acasă da, Și dacă îi voi ajuta să dea de comară ei vor lăsa câțiva și bietului Ben Se Să nu te îndoiești, Ben, domnul Prilăunii, doctorul Livzy, capitanul Smollett și ceilalți sunt toți oameni cum se cade Ai să vezi Ai să le povestești de mine Sigur, Ben Și o să le spui că știu unde e comara Dacă tu dorești Și că o să-i ajut să scape de Silver și Ticăloș Și, și Ben Gunn, e om de treabă Așa să spun Am să le spun Trei ani am stat singur, singurel pe insulă bine, Părăsit de pirat Bine, Ben, bine, am să le spun tot ce vede Se trage Dar el mi a lupta Iar eu, eu sunt aici, în pădure Ben, trebuie să mă întorc la vas cât mai repede Nu, nu, tatăl, băite, nu ben, De ce? ascultă pe Bengan, Gun Stânga, la stânga, tot pe sub copaci da. Ben, băi de uita Dincolo de copaci aceea se în ceva, eu-ți steag Ei, o cabană veche acolo Uștii? De pe vremea lui flint! Da? Cabana uh. Oh, Ce chefuri mai trăgeau acolo Răsuna pădurea de cântecele lor să fioroase fugim, Să fugim, n-am chef să dau nas în nas cu silver și cu ai Nu, nu fugim, <gâng> în cabană Sunt prietenii tăi, îi-mi pun cap Baci câmpi Ben I-am lăsat pe vas Ascultă-l pe Ben, băiete Știi că nu e așa de prost pe cât pare pe cabană e steagul britanic Union Jack Răzvrătiți nu folosesc steagul ăsta Ei l-arborează pe Roger cel Vesel. Roger cel Vesel. Da, Așa se numește steagul negru cu un craniu și două oase încrucișate Steagul piraților Poți să te apropii de cabană fără frică Crezi? Acolo-s prietenii tăi, auzi? Iar când mai ai nevoie de bătrânul Ben, știi unde îl găsi Da, da Și să ai în mână ceva alb Auzi, Jim, ceva alb Da a bun și nu-l uita pe Bendan. Cine-i? Stai să amâna! Nu plăgeți! Stai pe armistitu. Vreau să ajung la capitan! Domnule Smollet! Da! Cineva dorește da. să vorbească cu dumneavoastră! voastră! poftească! Să nu fie vreo cursă! Doctorii, doctorii, stai da. de vedere în partea de nord! Da, da. Gim la est, grai la vest! Încărcați-vă plintele și fiți cu ochii în patru! o grijă! Cine-i cu armistitiu la propriete? Sunt Capitanul Silver, domnule! Oh, oh, oh, oh. Am venit să cădem la învoială. Capitanul Silver? Da. Nu, dar cunosc! mai mai e falare înainte, în este... Eu sunt, domnule Smole! După dezertarea dumneavoastră de pe vas, Băieți m-au ales capitan! Bine, vine, spune repede ce ai de spus, Silver! Dar nu mă lași înăuntru, capitane! Ah. E prea friguroasă dimineața asta! E, Silver, dacă e unde de treaba, ai fost acum la călduri, în bucătărie, dar pentru că ești un zorbagiu. Și un pirat ai să rămâi acolo unde ești. Hai, să auzim ce spui. Trebuie să recunoști cinstit că ne-ați făcut o figură în tăia, Ați să englezeșele pe vas. Iar când ați început să trageți, ați stras pe cinste. I-ați dat gata pe câțiva dintre băieții mei. Au avut exact ce meritau. De altfel, voi v-ați răzvrătit. Voi ați tras mișelește în noi. Și azi noapte nu s ar spune că ați stat degeaba. Ați profitat că băieții erau cam obosiți. Și ați spălit cu rtv Și vă răstavisează Azi noapte nimeni de la noi n-a ieșit din tabără Asta e mâna lui Ben săracul! Vă explic eu mai încolo, domnule doctor da. Hai, domnule, vrem să punem mâna pe comoară Ia auzi. Dumneavoastră doriți să scăpați cu viață, nu? Aveți o hartă Se prea O aveți, o aveți, tu cu aveți Dacă ne-o dați nu, Sunteți liberi ca păsele cerului De altfel N-am nimic cu niciunul din dumneavoastră îmi sunteți chiar simpatici. Hey, no. Cu nu se prinde, omule! Ai zice, ai de zis, fără floricele! Promit să vă duc Teferi în primul port, dacă ne dați ce v-am cerut. Hey, asta e tot, Capitoane Silver, a? E ultimul meu cuvânt, mic de tunete! Dacă nu mă ascultați... Nu mai vedeţi de la mine decât groanţe! Hai, ia-ţi cârja meştere te, -te. <laughs> ride -ți, ride -ți. -te <laughs> pulgere! În mai puțin de un ceas o să râdeţi altfel! Reste maţilor! Domnilor, domnilor, trebuie să ne pregătim de luptă. Ne vor ataca din nou. Nu știu când, dar o vor face cu siguranță. Știi, că, Vitane Smolet, mă cam îngrijorează soarta corabiei noastre. Da. Trebuie să spun și pe mine, a rămas pe mâna, tică lor, lor. noastră, că spaniola, pe catarguie te acum steagul negru cu un craniu și două oase încrucișate. Ce-ar fi dacă, sigur, Bengan nu se mai aștept fără îndoială. Hm? Domnilor, am uitat să vă spun că în prima mea plimbare pe insulă mi-am făcut un prieten. Un prieten? Ce? Ia auzi. Prin îl cheamă. Prin gan cine mai eșe asta? Uh, un marinar părăsit pe insula de flint, șai lui. A să ne mai lipsească ca un pirat. Nu, nu, domnilor, eu nu cum se cade. Îi urăște pe piraci. Iele cel care i-a dat gata azi noapte pe câțiva din lui Silver. Ați auzit doar. Paște, păi, sta, sta, sta, sta, sta, sta puțin că băiatul a refuzat. Da, e un om bun, va sigur. și vrea să ne ajute. Și ce vrem schimb protejatul tău, Jim? Aha, O bucată de brânză. <laughs> da, da, da. Și câțiva bănuți. de nedemnipriți. Da. Poți să plec până la el? Da, sigur, du -te, sigur Du-te, du-te, băiete, dar să te-ntorci repede da. Mă ajunge câte emoții ne-ai dat până da, acum no. Mulțumesc, domnule capitan Muzica Ben, oprește aici Am să mă strecor de unul singur pe bordul hispaniolei Sunteți? Be beți? Beți Beți Da Fii totuși atent, aici. avea grijă Mă strecor ușurel ca o pisică Ben, stăt. te așteaptă aici cu bărcuța lui? Ben, mai întâi am să mă duc să dau jos de pe catarg fiorosul steag al piraților Și voi, am să voi. Să-ți ajute Dumnezeu, băieță Hawkins care e? Hans! Legă-i mâinile la spatele lui O'Brien! Repede! Optima frânghia! Executore! Ei, ce mai, Hans, mă doare? Executorele eu, o Haugins! Așa, și pe dumneata, am să te chiar eu hai apă te ți-a ajunge ai băut. Acum ai să tragi un pui de somn. O sa te lege necorabia. Corabia, da. da, corabia. Facem cu ea o mică plimbare, da, o mutăm puțin mai departe, no, nu prea mult, doar atât cât să nu mai găsească Silver și lui. Nu presim Nu e nevoie. Da. Vino să mă ajut Hai sus Ce vrei să faci, băiete? Păi nu te frigă frică de ăștia doi? No, să-mi turta Mi-au zis cum sporo Sunt legați pe Deleș Ben, tu știi mai multă marinerie ca mine Să ducem vasul într-un loc adăpostit Doar noi doi să mai știm unde e Mă ajuți? Bine gândită treaba asta Auzi?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 Da. Și tu, Ben, s-a lăsat cu dormi și tu cu noi în ceva. Oh nu, nu, Jim, Ben doarme și ne mănâncă la el acasă. Nu vrei, Ben, dar odată și odată trebuie să-i cunoști pe toți și pe doctorul Lipsi, care mi a ca un și pe domnul Trilă și pe domnul dom capitan Smollett. Pare-l cam sever și ăsta, dar te un om de treabă, ai să vezi. Mâine, Jim, mâine. Cum vrei, Ben? Noapte bună. Noapte bună, băiete. Și nu uita să cauți o bucățică de brânză, <laughs> doar un <amic>, <laughs> o... <-a> uite, ben! <laughs> noapte bună, noapte bună. Nu răspund, au adormit? Să nu fie nimeni de pază, nu vine să crezi. E, te uita, ușa-i deschisă. Dormi toți, ce întuneric. Să încerc să-mi găsesc cu cuicușul. Domnului, do cine domn do domn do ce -i ce -i ce, -i ce, -i ce -i -te copie. Ia, ia, ia. Ia, ia. ia te uite ce m-a săfil de soi, Jim Hawkins. Trebuie mm. să vă spun, nu contam pe vizita băiatului ăsta. <laughs> Hai să-i tăiem vârful. Și cum spuneam, Jim, băiatule, totdeauna mi-ai fost simpatic. Lei, poza mea când eram tânăr și țamțăși. Tare mi-ar plăcea să vin cu noi, cocoșelule. O să ai și tu partea ta din comoară. Ce să cauți tu cu capitanul smole? E marinar pe cinste, nu zic nu, dar e prea scorțos cu disciplina. A scos suntul din tine, a? Ce zici? Chiar trebuie să răspund? Mai bine să-l spun zuream. Ia Ei, băiete, crezi că mai ai de ales? Da, domnule Silver. De rămas, ați rămas ceva mai puțin. De comoară încă n-ați dat. Corabia va fuci de sub nas. Ce a, -a dispărut, Dacă nu credeți, mergeți pe țări și vă convingeți.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 aveți un martor care o să vă scape de spânzurătoare la vremea potrivit. Ce mai discutăm, Silver? Dacă tu n-ai curaj, vin eu de hack acestui puşt obraznic. Da, da, da, Peşte-te, Morgan! Până una alta, eu sunt capitan aici și eu comand. Hai că ne-am săturat de capitania ta, Silver! Ne-am luat după tine și toate au izitat da, da, Nu te mai vrem, capitan! Îmi pregăti deci, semnul negru, da? Da, da, da, da, da, da, da. da bătrânticălos! Tu i-ai lăsat pe capitan și-lui să iasă din cabana asta pe degeaba. Tu ne-ai împiedicat să le cădem în carca în timp ce se le trăgeau. Tot tu nu vrei să-i facem băiatului de petrecamiază. Umbli cu ce vom de silver. Aha. Vrei să ne trădezi? Da. da? Asta tot? Da. e tot? Mai... Acum ascultați mă și pe mine. Spuneți că toate ne merg de a da? Da. da? Dar cine s-a grăbit să se ia la bătaie cu capitanul și-lui din prima zi? Da. Voi! Dacă era după mine, a, abia la întoarcere puneam mâna pe ei. Cine s-a grăbit? Bă, aici are dreptate, dreptate. silvă, ne-am grăbit. El, bă, dar băiatului, de ce e apărarea? E un pui de drac. Ne-a făcut doar necazul. Să prindem un ca așa de valoros și să-l omorâm? Dacă ajungem la ananghie, îl putem folosi. Ați înţeles capete seci, de ce-l ţină Nu, nu, că ne poate fi de folos. Da, da, de ce le-ai dat drumul celor din întăritura? Spune, Silver! Oftim. Poftim! Uite! Pentru asta am făcut schimbul, uitați vă Harta! Harta lui Făin! Shhh! Comoara-i Acum ați priceput de ce am lăsat să plece. Și afară de asta... Am mai avut un motiv plin de și frigur cum sunteți, aveți și voi nevoie de una de post. Vreți că, Silver? Parcă vorba că nu mai sunt capitan, că nu mai vreți. Am greșit, John Silver. Tot ești mai cu cap decât noi toți la un loc. Așa vă vreau, băieță. Hey! Ei! Buncei din Cavana, am venit! Cine, Doctorul Livzi. De ce caut aici? Când a părăsit Cavana împreună cu ai lui, l-am pus să-mi promită că va veni să vă panseze rănile, ah. să vă aducă un lac pentru friguri. Poate ah. toate te gândești, ah. Ați văzut? Altădată să nu mai faceți pe deștepții. Ah. Tot pădrânul Siva se gândește la toate. Ah. Poftiți! Poftiți, domnule! aveți aici o surpriză. Uh. Nu no o fingim uh. în carne și oase. Da, bine, bine, bine. Mai întâi însă datoria. Ia să vedem ce mai fac bolnavi. Uh. Hai, Dick, uh. arată-mi limba. Uh. Uh. Uh. Și tu, Morgan, ce faci? Uh. Te mai doare capul? Uh. Meri! Mm ți -ai luat doctoria? Da, domnule doctor da, Bun, bun Îmi da, fac un punct de onoare Din a mii pierde regelui George Niciun candidat la spânzulătoare Și acum aș vrea să schimb o vorbă cu Jim Dacă nu vă cu supărare Puteți merge afară amândoi, domnule doctor Da, da Silver, silver, silver. silver nu ți pare că ești cam imprudent? La o amândoi Gura Aici o poruncesc Hawkins Da? Îmi dai cuvântul tău de tânăr Cavaler, Că n-ai să fugi? Făgăduiesc, domnule silver Tot Jim Mergeți, domnule doctor. și îmi caz că se întâmplă ceva, nu uitați. Bătrânul Silver i-a salvat viața băiatului. Merită milă și îngăduință. Nu uitați. Bine, bine, domnule Silver. Hai să ieșim, Jim. Vreau să spun două. Domnule doctor, ha? cred că sunteți supărate e, Păi da, băiete. Cum ți-așternut, așa dormi. Ne-ai părăsit ca să te plimbi exact în preajma bătăliei când era mai greu. Domnule! Lasă-mă să termin. Curând după ce ai plecat, pirații lui Silver ne-au copleșit. Ar trebui să acceptăm condițiile lor și să plecăm din cabana. Te-am așteptat să revii așa cum ai promis, dar n mai apă! Doctore, iertați-mă! N-am vrut să fac ceva rău. Am plecat cu prietenul meu, cu Bengan. V-am spus de el ne? și am ascuns corabia. Ei. E la loc sigur, iar ultimii hard de pe ea sunt legați fedeleș.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 Fii curaj! La revedere, domnule Livzi! Uita! Da, vom fi mereu pe aproape! Da! Când ni se va o ocazia, te vom scăpa! Salutare, domnule Silva! Salutare! Nare n-are cum să le mai scape. V-ați luat cazmalele! Ia, stați! Să vedem ce scrie pe dosul hărții. Copac înalt, grumazul oceanului, linia de direcție de la nord la nord-nord-est, săpați 10 picioare. Asta e aici! Acum! Uitați-vă care e cel mai copac. Lăsați-ne noi. Haideți. Săpați. Ce chestpac. Sporoni, sub bine pământul, băieț. Sporoni cam mai îngropat. Ah, ei să ți-o lase la o palmă sub pământ, să Și o de pe prima capră flămândă pornită la pescuit. Haideți. Ce? Ce? dat date ceva. Dare o ladă. Haide, haide, haide. Haide. Nu se poate! Uitați-vă bine, poate. Gimp, gimp, prietene! Să ne luăm repede picioarele la spinare! De data asta nu mai avem scapare! Dumnezeu, ești el bar să porniți pe corabie! Cred că ei nu știau să ajungă să-l Parcă se vede ceva luci pe fundul zilei! Auzi, uite de data! O ghine! Două, Nimic mai mult! Cineva ne-a luat-o înainte! Ne-a furat-o nu se ce asta! Pătrânul Silver ne -o să ne plătească! El a încurcat cu gurile! Silver! Silver, vin să dai sofă bă de aia! Unii! Unii! A Unii! Unii! Unii! Unii! Unii! Unii! Unii! Asta Unii! să ne Uitim, imperația atacă prin pădure ca vesvetici. Degeaba, degeaba! Am luat-o pe mai ferită și am scăpat de ei. Mare noroc că l-am avut pe Jim cu mine. Altfel mă treiau bucățele, Dick, Morgan și cu ceilalți. John Silver, ești cel mai mare ticălos pe care l-am cunoscut vreodată. Ai meritat să fii spânzurat. L-a salvat totuși pe băiat. Da, pentru asta n-am să-l trag la răspundere, deși... Pentru toți morții pe care îi are pe conștiință, ar merita să fie judecat și spânzurat. Mulțumesc de bună voință, domnule e... Capitan. Și acum, domnilor, să vă arăt comara. Comara lui frință! Nu! nu se poate! Ce de galben! Ce... Pietre strălucitoare O adevărată avere Bengan a găsit-o de siguritate și a pus-o bine O să-i dați și bietului Bengan câțiva bănuțe? Sigur, Ben Veți vei primi partea ta egală cu a tuturor, ne-ai fost de mare folos Ne-ai mancat friți, Bengan ne-ai suflat toată comoara Ne mai vedem noi când va în viață O să și o bucățică de brânză Ii pe pace, Ben Avem pe vas un butoi între <grijinilor> ah, bine, bine, Priviți, domnilor, comoara care a costat atâtea vieți omenești, atâta sânge, atâta durere, câte nelegiuiri s-au săvârșit pentru ea. E, sper, prieteni, că de acum încolo ea va fi bine folosită, că banii ăștia vor servi unor scopuri nobile. Jim, băiatului? Da?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 Da. Am poposit destul pe insula asta unde s-au petrecut atâtea lucruri neobișnuite Și cu răzvrătiții care au fugit în pădure, ce facem? Da. Dacă până mâine dimineață nu se prezintă pe vas Le lăsăm ceva provizie și muniție și pornim la drum fără ei Foarte bine Vom ruga echipajul unui corabii care va avea drum pe ei să-i Sper că timpul petrecut în singurătate îi va face să devină mai înțelepți <laughs> Deci, mâine dimineață ridicăm ancora capitanul Smollet Da, domnule doctor! Vom porni spre casă, încercând să dăm uitări Întâmplările cumplite prin care am trecut. Pe drumul de întoarcere spre Anglia, Ben mi-a șoptit că undeva, într-un loc știut doar de el,